Eta interneten ikusi eta irudiekin hasiko gira, asteuntan honetan, eh, txuku txuku, hastelena da, progresiboki, asteen gira. Lehenik, batek txio duen bideo hau, muntaketa labur bat egindu eta titulu honekin aurkitu eneko goia eta Joseba asironen arteko diferentziak. Atzo bukatu zelarik Korrika Iruñan, bideo bat, errepaso bat egiten duena laburzkia benen bi pertsona hauek ilan. Bideoan zerra gertzen da ikusten dira bakotsa bere egian, beraz Donostiako hau eta Iruñako hau zapesa, Korrika pasatzen delarik eta haien kilometroa delarik. Sustut? Ebe zer pasatzen den? Bon diokoa da, eh? desberdintasuna argia da. Batek bere kilometroa delarik, Eriko Etxarena, be pasatzen usten du, bide bazterrean egoiten da, irri batekin uh, aurpegian eta ez du lekukoa hartzen. Hmm. Hau da eneko goia, Dorostiako hau Eta Joseba Asiron, irunieko hau zapesak aldiz, Beregana korrika heldu delarik, lekukoa duena besarkatzen du, eta hartzen du lekukoa eskutan korrika egiteko. Bon, Gai zoa berdin, eneko goiak etzekien, eh, nola martxantzen, eh, eta ez tako neork espikatu eh, goiari, ogei garen korrika zela, eta be, bai, ogei garen nada bakarrik, orduan, pusibre da, ez du zautzen, eneko goiak, pusibre da. Eta irudi bat ere bestalde Donostian justuki estetxu isagirrek tiokatu duena. Zaka gjuntzi bat ikusten da gainetik hartu argaskiz. Birciklasteko iru silorekin. Untxa. Donostiako training geltokian da hau. Papera organikoa edo plastikoa berak idazten duen ezala hautatu hautatu zulu guk dena batera kudeatzen dugu. Eta bai, iru zilu dira zakarruntzian, baina nazpian poltsa bakar bada, beraz, dena ber lekura doa. Eta ez da bakarra, beste batek erantzun beste argazki batekin, ber espirituarekin, irungo, eusko geltokian ere, ber gauza egiten baita. Eta beste bideo bat ere xarean ikusia, ez dugugorik emaiten egeran egazkina hartzeko. Estatu batuetan egazkina aire portuanda, ez da oin noa abiatu. Unidad, United Airlines kompainia horretan, ez paduzu egazkinetik ateran hai, ebe bon, indahez ateratzen zaituzte tehe. Eh? Kasuntan, surbooking egoera bat da. Uh, Hots pertsona batzu, kentzen dituzte egalalditik, azken momentuan egiten da hori, empresako langile batzu emaiteko aien lekuetan. Bai, ez da, da bizik ikul, eh? Lehenik beraz galdetzen da nor posible duen, eta ez padane hori ebe sortean tiratzen da eta lau pertsona ola, edo nor kentzen dira egazkinetik. Kasuantan laugarrena ber, berroita urteko gizon batzen medikua eta etzuen jautxinai egazkinetik eri batzu bazituela ikusteko argudiaturik. Bo, En zundute baina uh... <tripti> <tripti> <tripti> <tripti> oh my god oh my god oh no. <tripti> <tripti> my, my god oh no my Ara, entzuten duzie, 6 hor, oh my god, oh my god, indarez poliziak tiratu du beraz pertsona hori, kolpe baten ondotik kauo gelditu da, eta besoetan arrapaturik lujean tiratu dute xinpleki. Eta Emmanuel Macron, zertanda, utx bat egindu berriz, bo, abisatzen zaituzte ez da beste munduko utx bat erez, eh? Echaldi bat ateradu, uste zuen Michel Odiar filme egile eta idaz leharena, zela? Baina ez, batzuen zuen txatu dira... Bainan arazoak ukandi tuste. Comme dirait Michel Odier, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mhm. Mm ori du. Gainera, utseilean jadanik Berg Eschaldia atelas toussuen macronique. Comme disait Odier, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, Gaissou Macron, et et Elena e eta beraz astuntan Berdin eta bigarrena bazinakin orena zen, mm, Et nest ça Et si et la ville Il y en a qui ont essayé, ils ont des problèmes. Hein. Il y en a qui ont essayé. Oui, mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Non, mais je m'en fous, mais qu'on ait essayé. Ils ont eu Chevalier place, Micho, et à la spalle, François Comico, en est-ce qu'il va un sketch. Badena. Ah va, c'est c'est la bérmaile intellectuelle, hein, Macron C'est pas sûr qu'il n'y a pas de référence à ça. Il y Emmanuel c'est notre projet Adosh, adosh, adosh, barca tu. Télébishtako putz houcha utz, iratiko hitz ap hitz. Hitz eta putz. Gurekin laster, irait Zufia horre eta mementuzkantu bat eta EHZ-tari hemen lehiu haidekitzen diogu talde bat astero orkesten dutelarik eta hemen soul funk na esketa bat uh, proposatzen duen taldea Martha Ren and the Groove Velvets deitzen da ehz festivalean izango den uh, taldea portugaleko Your Regular Woman da kantu hau eta Marta Wren and the Groove Velvets taldea entzuten ginoen portugaleko taldea da ezan bezala eta iruro gehiagaren amarkadako sol feng shoinua lantzen dute argeta Frank, Franklin edota otiz redigen espirituan edota Sharon Jones edo Emi Winehouse estilokoa ere eta be, momentuko sensazioa iduriz portugaletik eldu dena, EHS eta festivalean izango dena aurten. I'm not your regular woman, deitzen da, Lucille Matizen bertsio bat, berriz hartzen zuten, hemen eta, hemen uh, proposamen bat, beraz, astero hemen entzutenan lituzi, EHS eta festivalean uh, izango diren taldeak, ba dira andanabat, zerrendatzen ansiak uh, direnak jadanik, hori, uh, teraztizi, zere pilete taldea, uskal taldea, hor izango dela berpisteetik Eta horzen direlarik uh, kideak uh, Euskal Herrian uh, hainbat data baituzte eta beraz bat izango da. EHZ-etan aurtengo itzorduan. Um, Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. <hazurra> hitz eta putz. <hazurra> eta hitz eta putzen segitzen dugu gure kronikalariarekin. Bentsetan baita gainera. Eta gurekin dugu iraitzu fia horre atxaldeon. Atxaldeon. Kaffia hona da? Bai, biziki, bireska. <gülüyor> Bero da ez, pixka bat? <gülüyor> biziki. <gülüyor> Boa, edantza zu, eh, tranquila. Eh. Istze taputzen, etxemez alazira. Ba, baia, ja, junta, junta. <gülüyor> <gülüyor> ez <Es> bateka ezkin. <gülüyor> Bediren parez pare gira, ikusten argira, mintzatzen argira ilgarekin. Trukatzen aldugu eta hori horrek ez du presiorik. Ez du ez, eta horrek segurtatzen du gure arteko ahemana benetan realitatean Zartua Eta kafea eskaintzen al dizut. Ezia eh... so betie eskeintzen ala da salak. Oh, zeia. Ah, berak ikusten mai ez sur la verre ikeretan. Ba, soberan exbat vanis, ahibatzan. <laughs> e, Horteko berdin, hortan ere ikusten dut. Nola ziren ikusten al dut eta mm, gaur ezakontz horrobatko kafe ik, sobren exbat da. Hor ikustuta, toa sinela pizkaratrun, kafeginu bat. El uste horako efetua nuela azurek gan, eh? horako azinuela... o, ez, ez beldu jazinuela? Eus, ez nez beldu, zaintzen zaitut. A, dosa, dosa, zaintza da. Ba, osia beste zailt galiteko, gero, edo... <laughs> bai, be behemintzatuko gira ere gure gaurko gaiaz. <laughs> bai. Gaur justu kikusi baitut artikulu bat, eta zuri pentsatu dut... Oino? Oh, you know? Bai, uxu bezala. Eta hor, ebe euh, eh sudu esten da, eh, gaur berdin ikusi duzie, euh, psikologo virtual bat euh, ari dira hor bordalen, euh, hodz euh, pantaila batean euh, beh ikusten da emazte bat, hor irudian emazte bat da, psikologo. Julie deitzan da. Ah, Julie deitzan Julie psikologoa beraz, eta euh, ajunt virtuala da, ira reuso artikulu, espikatzal da okuzu, zer den psikati euh, de Zer bai, eda uh, diru dienez uh, diagnostikatzena alko duen uh, pertsonai virtual bat, ez baten uh, bitartez, uh, uh, dena diagnostikatzena alko duen uh, zerbait. Zut haitan norbait, <laughs> zenta <laughs> hundesberdinan errezat, baina diru dienez programatuada, uh, hainbeste galdera egin, erantzun jasote, jasotzeko eta hoxen arabera diagnostiko uh, on baten egiteko uh, profesional um, gizaki gehal uh, bat, uh, mm. Bezain bat. Inteligentzia artifiziala, beraz, uh, psikologiaren, uh, psikologo lana egiten. Ne? Bai, egia ekan, uh, aipatu dautazularik gai hori ustenuen nuen uh, apirilaren leheneko uh, zudu ezta zinuela, eta ez ez da bat ere uh, txiste bat ege alitatea dirudi. Bai bai, bai, bai, bai. Eta gainera, ahazoina bergiratzen ungularik artikulua, hori zergatik hori asmatu, ba, erantzuna gainera da... Uh, betita eta erigeio bada, betita eta erizain gutio bada, beraz, hori uh, erantzuteko, behar zan, tresna behi bat, tresna behi hori psikologo, virtual bat, lirateke. Bo, aski, hori um, no, uh, triste hatxe maiten dut nola, oraindik pentsatzena alden, justuki uh, gizakiaren arteko aheman horietan, uh, uh, behar jezkoak diren aheman natural, uh, realitatean hori uh, nahituak diren aheman uh, autentiko horiek nola, Nor baitek, pentsatzen aldua, nor deskatzen direla masina batekin, programatua den masina bat, eta azken masina horretan, sartuak dira uh, esaldiak, sartuak dira erantzunak, pentsatuz... Uh, Uh, azken finan denak berdinak girela eta joztuki psikologian ikastenen lehen gauza hori da, denak ajunt bata bestetik desberdinak girela, naizta da berdintasu batzukan, eritasun berdinak ukan ere, bakoitzaren historia bakaxa da eta hori uh, zinda programatu uh, masina batean eta aski ahi gari gainera uste dut oh, segurna ez hori asmatu duten masina hori asmatu dutenak uh, uh, zientzifikoak eta psikologo batzu dira ere bai, beraz aski gari pentsatzea Profesional bat zueka uh, Ba ola pentsatzen ala dutela giustoki uh, gisa kien uh, Ajeman uh, Ajemanori mm -hmm. Hortan da, ere ertzen duzuna nola be, programatua da, hortan ordena gailo batean programatua da, galdera automatikoak badira, bo? eta erantzunen araberako galderak ere pentsatzen dut, eta dena programatua da, azkenien dena laukietan sartzea, estereotipoak ebe, asumitzen dira bururaino, eta... Bai, gero egia da... Uh, edo zain uh, lan egi, afen, psikologian uh, lan egiten duzularik eta eritasun bat eta zarizirelarik. Badak izu uh, zahen horabide nahi duzuna hartzea ahrizaren uh, uh, ez uh, da baidak depresioa baldin bada. Badak izu zer uh, galdera egiten aldiren, badak izu zer uh, kajapatzen zaituen eta berdin hogekinek nahi du hori badora. Badira horakoak bainan gero uh, emozioarena mm. begiradak. Unkimenarena, biziki portanteak dira pertsonarekin den ajemanean eta hori, birtualki, ezin da egin. Horrek, ez zindu uh, ordezkatu. Be alta. E, Porta nare dira lan jana? Bai, eta zaila da, pentsatzea, hori, uh, oien zat, azken finan, ez, ez dela garrantzizkoa. Eta gure gunerokon lanean, oahtzen gira biziki gehantzitsua dela, unkimenarena, begiratzearena, begiratza begiekin, ez ikustea, jontzelerz behendina da eta emozioarena. Masina batek ez zinditu emozioak ukan, eta gu zain bezala, emozioak baditugu, eta gilarik hiria kuntsa ezagutzen, badakigu guzak zer egin duen pertsunaren gain, baddakigu noiz untza den, noiz ez den untsa, Justuki emozioen bitarteraz eta ezagumen hojan bitartez lortzen nugulako e, pertsonaren ezagumena, masina batek ezin du egin Bai, mm. Haii zengo bad e, e, ulermenarena, egia ullermenarena eia da pertsuna bat eman de hor psikologo psikologoarena psikologoaren gana joiten baldin bada, Uh, daia danik nahi duela piskabat aheman bat ere pertsonabatekin. Ta, Baita, praktikatu, ahemanak onger nahi du hartu eman. Bada, berenetan ejelazio egiazko zerbait. Birtualki, ez dutxo bera ikusten uh, nola hori posibledan. Mm. Bo, iduriz, artikuluan diotenaz, uh, pazienteak hurra uh, idatzea da, pozik dira. Bai, posten direla uh, masina hortaz, gero... Uh, Ez <laughs> zut subera gaiztoa izan nahi, mena konuke diakintzernola komedikoa zuten hor hartio, hor taz pozik izaiteko, bak zu. Uh, egia eran, uh, aski zaila eduritzen zait, justuki uh, gure uh, psikologia, psikiatria mailan, uh, diakinik eta uh, eritasun horietan, batzutan gauza biziki bereziak gertatzen edela, pentsatzea, birtualki hor dezkatuak izaiten algirila, gu erizainok. Bo, aski... Uh, Be, biziki, uh, azken finanteristea, eta grabea atxemaiten dut, zenta ganaidu hori uh, gaiten zinona, denak uh, norma bat zuetan sartuak girela, taula batzuetan uh, tiranta batzuetan bakoitza, eta be, uh, denak sartu behar girela horietan, e, eta yeah. bezbagira sartzen, ganaidu e, be, zer, oinu, o, o, o personali ere horreindik zer, masina virtualoekin gezki pasatzen bada, zer ganaidu, e baztertuko da, fez, ez, ez dut suera zentzurik atxemaiten ez. Eta e. grabea iduritzen zait gainera, eh? pentsatzea... Uh, Gure lanean guk josuki hori dugu maite. Jendearekin dugu larika hori da benetan, uh, Be hori, ah eman, ah uh, hemen hori uh, zakinola jarran. Hori masina batek, pentsatza masina batek, hori dezkatzen alduela, bizki grabe hatza maiten dut. Mm Hor, -hmm. gainera, maiten duten argudioa da lehen ezan duzu, baina ez dela pertsona askiz, dela langile edo irrizain aski, eta beraz, arazo... Da, genera, eraz, arazo, hori auji, auji egiteko, e, sortutela makina hori. Baina, azkenean, hori ikusten dugu azken uztetan, geroztageiago gehiago Eritasun bat baldera ora jango dugu, eh, osasun munduan, zentara langileak eh, gutitzen dira, mugisten dira, sosaz baita emaiten orta nire. Bai, langileak badira. Langileak badita izke. Hori uh, da, biztan dena badirela bada e, gaur egun, erizain hainitz langa bezian dena nere garaian. Da ez neizan jala ere, adola ama bost uxte justuki diploma ukan nolarik, baginuan autua joiteko lan egiterat privatuan, publikoan, batzuek lohtzen zuten horien hilabete negoziatzen negoziatzen. Mm Horideena, -hmm. horrein bukatu da uh, edizain batek atse maiteen badu denbora oso bat nunbait, uh, pozik hilabete batzuentzat, bere kontratu mugagabe aukaitea ah, kasik esinezkoa da, eta egia da langileak badira, beraz. Jaitea langilerik ez dela gehiago eta auge egiteko tresna hori asmatzen dutela, ahuntke zuha da, eta nire ustez da oraindik ah, pentsatzen dut delir bat, eh, batzuen delir bat horak uzak osongi lortu dut zerbait, baina espero dut ez dela serioski hartua izanen eta ez dela justuki pentsatzen ala denak uh, programa baten bitartzen datuak izaiten argirela. Mm -hmm. Zugaraiten zinuen, uh, beraz uh, zuen lanean erizain gisa gehienik uh, gustatzen zain edo da hageman hori pertsonekin zuen. Neri bai, neri bai. Igaranik uh, hurien zuen dut beti uh, inguruan dudan erizain edo lako ari aridirenetan bai, bestarekin ajemana, eta da zaintza, azkenean, nahi baduzu norbait zain du, berarekin ajemanetan, sartzearen behar hori uh, bada, eta ezin bestia, ezin besteko dela, ere eriaren zate du. Eriaren eta eri zainaren zate ere, bai, zain, hori egiten badugu, lan hori maite badugu, da zerbait akartzen digula ere, beraz, uh, Jaina dut matxina batek ez du, lako gauzen, gauza beharik egia da. Nik maiteru daran ere lanean, hori da, egunero gauzak desberdinak dira, nahizta pertsuna ber, parean berdina izan. Egunero neretzat dezberdinak dira, beretzat desberdinak dira, partikatzen dugu, ajeman bat bada, batzutan kesatzen gira, batzutan konten gira, batzutan irri egiten dugu, hori ba, da, egiazko... Uh, hori ah, Egiazkoejalazioak horiek dira eta masina batek hori ezin du masxina bateek ezzu egiten ez niritot zait ni ga egite heri batzuekin. Justzuki ampatiaaz uh, eta sentimenaz emozioz, norbaitek herri bateek norbait galtzen baldin badu edo egora biziki guja baldin badu be bortsazri zerbaiter egiten dit, eta beraz hori dena da eta eta gainera lotxari gabe heri eta ereri zaen artean eta egia da hori masina batek ezin egin, eta ajemana hori Mm -hmm. Eta psikologiaren oinahia, uh, bedaz, ahemana da. Ez bada ahemana adik egiten. Ba ez da diagnostikatzena, ez da ezta ez da sendatzena, ez da, al, ez da, nerustez, ez da, ez da, ez da, ez da, ez ez du zure kafea edanen, edo adibia zeirizaina kafea ekin asibai kira, lehen hortako berriz kafeera itzultzen, ez baina zeirizaina zira, beraz, etxeetan liberalean, egunero jenden etxetat abian zira, eta pentsatzen dut, kafea daten dituzula, ez? Ebe, pentsa psikiatrian gehiu daten dituan, ala ere. Ah, bai. <laughs> Zentala ere, liberalean gure lehen etxaia denbora da, ah. eh, beh, denbora denbora, diendean izbat dugu ikusteko, eta demora gutio dugu, beraz, bai, batzun etxean, ajunt sartuada uh, nahi nuke uh, tradizioan kafe hartu behar dela bada jikar jatzen dudan ez jikar jainu, ikusiko udaren nola pastuko da, peitifade moretan mainana. bai, geroa uh, bai, uh, trukatzearen jaiten duzuna bai adibidez nik e uh, uh, urtatz gauan lan egindut, eta egia da um, goizean uh, gusariak di edala batzuek, xokolatina kozantak, eta biziki kontentziren, eta oie kere xokoleta bohatak, eta bada, bada justuki egiazko uh, uh, uh, nola ezan, bat, edo ajeman bat, bestihiz bat, nahi nuke atseman erraiteko bainan bada, Egiazko lotura bat egiten da, eta ez dute jenai behar bat, baina um, erizainak uh, uh, familiaren parte bilakatzen uh, bila gira momentu batean, eta eta uh, askotan familia horietarat joiten girelarik, uh, eriek gurekin trukatzen dituzte gauza batzuk, familiarekin ez zindituztenak trukatu, eta hori, hori da jeman autentikoa, eta hori uh, ajunt uh, behar ezkoa den zerbait da, eta piskat... Um, nola ejan, lanaren berezitasuna horrek egiten du. Gauza batzuk ezin ez zintzaizkio familiari egin eta egin zaitzio herri zainari masina bati egin alba ziren. Nire ustez jena idu, be, azken finean jena idu denak etxetik aritzen argirela, hor dena gailuarekin adibidez be, orri, terapiak egiten eta ez dut pentsatzen azken finean hainbeste hon egingo duenik. Beraz gure juli psikologo birtualari ez Ni ez nahukonbentzitu hazteko, ez baitut pentsatzen denak, ben, edo aurkakoa pentsatzen baitut denak, ajunt desberdinak girela bat abestetik naizta, erita asun berdinak ukan. Eta hori ebe naizta programatu edo, zein masinabizik intelijenta, ez dut pentsatzen pertsonaren, isaitearen intelijentzia hori hori hori dezkalzena duenik. Iraiz, zutia hori. Arantxa! Iriader, <laughs> mire esker, esker <mire> zuri. <laughs> irait zufia horren iritzia beraz psikologu virtual, hortaz horretara zantzietzik ere nahi bauziozien iritzia eman ez dela bai xare sozialak erabiliz bai eta gure webgunean gunean sartuz euskalirratiak puntu eus, biharregu erditeka entzina horrentzungai zango baituzi berriz kronika eta eman kizuna eta teituz gure irratirat edo emendik pasatuz plase raundiz hartuko ditugu zuen iritziak entzuleak, laster gure gomita aldiz eh, Nafarroko bertso txapelketako be, txapelduna, Julio Soto izan da, larun batean, eta bebere impresioak gerostik nolakoak diren hartuko ditugu, eta saio ere bizi izan duen. Uh, marbat minuturen buruan, bostak eterdi mementu zeuskalijatietan berriak, zurekin, Bernadetar gain inbeste urteren Burian Baionako plantu nauzoko etxeen jabe arrazoi nukan dute Baionako auzitegiak atxaldeuntan jakin du bere erabakia jabe batzuen etxeak parte desegin beharko dira eta begi urte bat barne besteentzat 1 mila euro kalteentzat kalte morala ere konduan hartu dute duiek, auzitegiko presidentak ezagutu du ere etxeen eraikuntzan parte hartu duten gutien erge responsabilitatea dosier juntan bako chari bere heinean Frantzes gobernuarekin aferakuntza lotuak zituzten bake egilek eta apilaren zorsiko armagabetzean parte hartu zuten aktore nagusiek hori ondorioztatu daiteke ikusi nola pasatu den Bilkura Frango, Frantzes gobernuaren adostasunar diesteko, Espainiako gobernuaren trabak gainditzeko, bai eta Nazioarteko, Babesa Ukaiteko, Frederik Espainiak senatorearen arabera Frantzes gobernuaren jarrera aldatu da eta hori eskerda desarmea ahal bidetu. Bestalde Espainiako auzitegi nazionalak galde bat igorri Frantziako justiziari zorzi gorde lekuetan atseman harmetaz informaz informazioa ukan desan eta horien ondoan egon diren presuna batzuen lekukotasunak bildu ditugu Jose Bové, eurodeputatua Jean-Jacques Echeverri eta Silvian Alod deputatuarena, entzunen ditugu sei jontana. Mauleko elkak enpresak ateak zabaldu ditu joan denlarun batean, bilagunek sohtu zuten duela dotzena urte, orai hoita zazpilangile dira, mekanika industriala egiten dute, hegazkin gintzaren dira gehienik, e-robotikari zabaltzeko xedea dute emendik goiti. Futbolean eta ligaren kondu aratsuntan Donostiako Realak gironeko Sporting taldea erresibitu du Beatziak lauden gutitan. Astelen aratsuntan Euskal ligatietan Baiunon iragande desarmatze egunaren garietan agertu diren bakegileak entzunen ditugu. Gonden Larumat agartsaldiko ikitaldi publikoaren bukaeran bakegilea andana agertu baitira, horietarik batzuekin egin ditugu elgarrizketak, entzunen ditugu. Iratsaioberetsibatian, Euskal Iratietan, gaur agartzean 800tan. Bakegileak minzu Euskal Iratietan jarratseko 800tan. Gau ekoa musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak apkaztua hotshot irratzaioa. Aste lehenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Hilabeteko lehen eta irugarran aste artez ixo emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza aumentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizena eta ostirale Metalgarrasia Metalemankizena Metalgarrasia nidayer eta ni brutal Euskal irratiak musikazalen irratiak A <hazio> zigarao hartzen bertsolaritza bertxo plaza bertxo chapelketak gizonek eta gizonentate egituratutako moduan daudela antolatuta Astehuntan utrimandokaik ez, baizik eta usue alberdiek ilanko hitzordi bat emastiak bertsolaritzan. Usue Alberdiekilanko emanaldi berhesi gau, aste hartian zazpitan, astezkenaekin lauetan! Guilio Xoto, joztuki behcularia gurekin e, izango da, amak minutu baino gutiago oren buruan, nafagoako na behculari txapelketako, irabazlea larumatean zena, eta horren e, sigitzan nugu itztapuzan. Itzeta putz, put, itzeta putz, put, itzeta, itzeta, itzeta nagusi zer da? Be, bistana larun bateko itzordua etaren aren ahma gabetzeaz dosier bereziak baditu zue edabide dezberdinetan. Orduan berriak adibidez lehen hori aldaren satia undibat hori dedikatzen du uh, artikulu desberdinak irudiak, bideoak emanez eta tenoreuntan titulu nagusi, lu, xokoek eta frantziak adostua izan da ahma gabetzea. Arrizketa prozesu baten ondorio izan zen Parizko Autoritate batek hartzea etaren armategen informazioa eta polizia askar joitea kokal ekuetarat gizarte zibila zaintzan egoitea eta erritarrek armak ez unkitzea. Kazunav eta Morvan prefetak izan dute entzunkizunik handiena, etxe gara iren implikazioa ere laudatua izanda. Urkuliok ere lan egindu edo egindu lan bat, maninkalinga mustajilanean eta kluso aurretik ahmagabetzea bideratzeko mezuak erarrazi zizkion Parixi, hau berriaren tituluan, argian ere horrelakoa izan zen etaren armagabetzaren eguna, bilduma eta irudiz eta enbat artikulus osatutakoa takoa, gazeta puntu eusen ere gobernu frantsesaren jarrera aldaketak desahmea albi, albidetu du tituluarekin eta behorri loturik ere media bazkek beste titulu bat emaiten du, apirilaren sortzia, uh, itzi diokoa frantzes ez da, en Euskaraz egiteko inigo urkuluk metro bat beranta du metroaren Bilboko metroaren estrenan baitzen larun batean hori ejan zuen uh, eta hortaraako ezintzela baionarat urbildu a apilaren zorziana. beste gaietan begian ezagutu dugun korkarik jendetsuena izan da. Korikan jendetza bildu dela eta intasun handia izan duela azpi du AEkak Elkarlanerako deia izan da korrika eta aur geraranttzean bideo hortan jarraitu behar dela dirazi dute ezin da aukera historiko hau pasatzen utzi garikoitz goikoetxea berriako kazetariak segitu du charlotzorri gure lankidea bezala eta bideo bideobaten bere bilduma eskaintzen du hemen berrian argian ere ogei garen korikaren amaiera kolosala izan da Kolosara, kolosala Joseba Sarrion handiaren itzai ere referentzia eginez berak idatzi mesua izan baita aurten denen eskuetan pasa pasaden mesua eta, eta txalo eta emozio handi siri hartua izan den mezua hortengoa Korrika ere kaseta ponta osen bigarren gain nagusi inoizko hundien auspatu eta euskarara batzeko bideak errazteko errazteko aldaria berretsidu Korrikak Bestalde, memoria historikoa titulupean berrian, eskabatik IES egin dako hainbat presoren ilotzak aurkitu ituzte burutain inguruan. Obia aztertzen asiak dira, arantzadiko kideak, lekuko baten laguntzarekin aurkitu ituzte gorbuak, 1908 emezortziko maiatzean, saspirinuntal arogeita ama bost presok egin zuten IES eskaba mendiko preson degitik. baina Iruk bakarrik lortu zuten Ipar Euskal Hergirain LCA beste guziak atxilotu edo fusilatu egintzituzten azken horietatik hainbaten gorpuak buruta ingo kontseiluko hobi batean atxeman dituzte arantzadiko teknikariek gaur jasi dira hobi aikertzen eta ondoko egunetan aterako dituzte bertan lurperatutako ilotzak. berrian, aipagai hemen. Eta bestalde argian Julio Sotoren hitzak agertu nintzena baino askoz argiago nago. Euskal Herria irratiak gindion elkarrizketa hemen partekatzen du argiak. Irak eta gomen dautzen dautzen ere, intezgarria biziki lestergurekin izanen da Julio Soto ere itzetapu zeman kizunean eta bestalde irurogeita mar Gune baino gehiagorekin Gazteizko kultur alternatiboaren mapa egindute argian hemen zenbat dira Gazteizen kultura sortu, kultura sustatzen duten Guneak erantzuna orainaldia proiektuan kultura alternatiboak sortzen duten irurogeita Gune inguru story map batean kokatu dituzte. Eztian Tobira Justizia Ministro Oia Bayonan, gazeta puntu eusen aipagai, hemen da berazten hori untan, eta bestalde ere sozialistak aipagai media bazken, eta euskualdea bereziki, uh, bada sozialistak hor oposizioan jokatzen dutenak, eta uh, bedoziak oietaz, Egiten du bilduma media baskek emen. Lehenu argazkian, beraz presidenta emanez. Josellauna. Zudeztek inbogatzeko prentsa horreko hau. Prentse itzuli hau eta titulua Frente Nazionalari. Nork boskatzen du Frente Nazionalaren zate, Ez menturaz pentsatzen dugunek. Eta horretara zen hau zet, Mario Marrechan Le Pen bihar bayonan izango dela eta belkarretara atze, masibo bateratele deitua ziztela entzuleak. Hau inuen prentsa itzulia, mementu kotzen. Hitzetaputz Hitzetaputz Hitzetaputz Hitzetaputz Ez urundu lastergurekin Julio Xoto eta Nafarroako bertso txapelk eta irabazi baitu txapela jantzidu laugarren aldikotze bere impresioa hartuko ditugu eta mementuz bideo klip berri jau liher deitzen da taldea eta gizarte likido kantua Eteruzaka, metatzen doa memoria burukale, ormai derri guztietan, baina denbora, burpil badamaldan behera, iraganaputzu beltzetan itotzen duen, nagertak izunetik kontak izunera jauzia, beti borreroaren du maren eskuetan, eskutatu, taldatzeko libredirenak, osoia dira, gure eta nautzietan. zutenionen hemen gisaurte likido kantuarekin videoklipa sharean atxemango duzue sue talde berri onena 2015ean sortu zen. 6:00-etik 7:00-tan gure gomitarekin seiak lorden gutxi susen. 7:00-tan atxaldeko bostetatik tik 6:00-etara arantsa iletarrekin Mila pertsona bildu ziren irunieko anaitasuna kiroldegian larun batean, Nafarroako pertsonari txaperketako finalazen irunean, eta Julio Sotok du txapela jantzi bederatziron tau gehieta bostkakos bosteko puntuazioarekin, gurekin dugu Julio Soto agatxaldeon eta zorionak. Gaitxo agatxaldeon, eskerri asko. Larun batetik astelenera, bigau pasadira zuretzat eta denentzat funtsian, Nolako ibilbideak ukanditu zuzure baitan, azken bi egunaoetan garaipen honen ondotik: Bueno, e, bi gau pasaira, baino niretzat loegin lo ez duzintzat bakarra, bakarra izan da. Bueno, final ondoren, ba, xikabate, horrenik tensioak eta eta buruko energia horrek ba, jarraitzen du ordu du batzuetan, ba, azkenean, aktibazio mental, angi jaskatzen delako finalak eta eta bueno, ba gaua bat eta beste ba ez ez ulorro askorik egiten eta gorriagoi ja, bai deskansatu dut eta bueno, pixka bat laru batean irti dituztako gauzak eta errepasatzen eta pixka bat eh burua ordenatzen, mm -hmm. baina bueno, ja deskansatutik. Mm. Beti burua aktibo gelitzen da bainik chapelketa batean zarelarik gainetik jausteko berriz luze da. Ba, nik uste dut, bueno, behintzat, e, egun hortan da, ba, burrengo egunetan, ba, bueltasko maten izkizula buruari, eta a, noski loturik dago e, zure sensazioekin e, gustora geratu bali mazara, ba, erreitzago e, edo epela burragoan ireuten izute pensamendu eta eta ezazara gustora ditu edo, bueno, hor e, bai, ba, luzeago hoten dara txekreketaren ondorenak, eta, eta, bueno, norberaren araberako izaten da hori. Mm -hmm. Eta zogueraz, nola senditu zinen, pozik zinen zure buruaz? Ba, higien hi, san, bueno, erdirarte naiko naiko aseberetak alditu nahi zei egindako arekin, gero erritik aurrean ekatuago senditu nintzen pixka bat, eta, eta bueno, ekerokindako gauzaren batekin, ba, ba zaporek azitxamarrak eratu zait, baina, baina azkenan finala, bueno, orokorrean hartzen du, duzu, eta, eta, bueno, orokorrean, ba, ba guztora jamal galitunek. Laugaren txapela da, zuretzat, eh? Julio Soto, bertsoa kontrolatzen ari zarelaren seina da? Eh, ez, ez, ez du, ez du uri esan nahi, e, txapela honek, eta, eta ehun jantziko balitu norbaitek ere, ba ez ez du, bertsoa kontrolaturik izango sekula. Ez genean, oso oso gauza da bertsoa, eta momentuan ezakizu sekula nola erantzungo duzun, eh, garaibatsuetan indar eta konfidentza gehiago zaude, urrena berritz lotuago eta bueno, e, beti, beti urduritzen zaitu bersoaren sorkuntzak eta beti eramaten dituzu sorpresak. E, ustez zerbait kontrolaturik eta garbi xamar eramaten dutzuena noltzara, ba gero, ba bueno, ba batean ba egin nagitzenuen zerbait egiten duzu edo Edo konzentrazioa galtzen duzu halako motiboatzen gatiko bestaren gatik, eta beti bersoa beti berria, eta eta sortzen ari zarenean sensazioare beti halaxe da, eta bueno, nik ustean zuzen hori dela kantatzeko bezala entzuteko duen gozarik ederrena bertsoak. Mm. Bertsoa bapatekoa da, bai, zuk zenionaz, baina landua da, entzinetik prestatutako zerbait da, azkenean, egiten duzuna ere, kanpotik zerbaitek ere eragiten aldo aldaketa, emozioak ere, hor, emozioena zailago berdin holtzagainan kontrolatzea? Bai, azkenean, bai, bertsoak bat du lanketa bat, eta, eta, bueno, pixka bat egin Ipar horretu bat jartzen dugu zure buruari, baina gero egia da antxeogoltza gainean eta e, daukasun egunarekin naiko lo, loturi dagoela egiten duzuna eta zure emozio erekin ere naiko, naiko loturik. Momentuan eta gano eskiba emozioak ez nituzu kontrolatu eta orain lasa zaude orain urduri, orain triste orain eta eta gai bat eki jago ukiten zaitu besteak gutxiago eta orduan. Ba, bueno, y paro rato lanketarekin, baina gero ba orratsorrek ez nora egingo duen oltzan eta eta bueno, hori e, esan dizu ana. Bona, gauza ederra, ederra da hori edo ingeza niku zeut bersa duen ederra. Guretzako mm. noski nahiko genuke beti gauza kontrolatuko izan eta lasaiago joan, baina gero Eh, alambre gainan, zorrek eren ikuste dut, ba, ba, emozion giak bizitzen zikuladasu barruan, eta entzulari ba, ba, ala, ala pentsatzen dute ingo diola. Mm -hmm. Alambrearen gainean, e, ibilizarela ere gaiten handugu, hor e, kartzeleko gaiarekin, Urduri zaude badator, hau zen e, gaiar, eta hor zure anaiaren heriotza ipatu zenuen, e, bilustu zinen, hori gaiten da ere, bieguneko gibeltasun horrekin nola ikusten duzu gaimin beratxo horren eh, autua? Bueno, ba... Ba, momentuan ja kantatzen hasi horretik eh, autuarekin ez nengoen ez nengoen lasai, banekien oran indoa eta ez nengoen nahi, eta ba, baino gain hartu zidan ezagitz zerbaitek, eta eta bai, eh, ba, aukera banu bersoaldi hori ba, ba, kenduko nuken ere nerea otik, eta beste gai bat hartu, hartuko nuket edo, edo behintzat gai hori balit modu txukuneagoan edo pixka bat zagit eleganteagoan kantatu eta hori da finalak utzitzen arantza, mm. arantza handi bat ba, seurasi kostakoetzea den bora desente desentek entzen, ba bueno nahi enuen zerbait eginu elako, baino... baina, baina, bueno, esan ja bersoa bersoa hori da eta batzuetan emozio gain hartzen dizute eta neri hartu zi eta eta bueno seguro nago ba, ba, urrean, ba diala honek baurrengo aurrengo aurrean holako zerbait gertatzen tailanean ba bide ez zuzenago aukeratzen mm. hori eman zinuen, hori behar sinolako ere berdin momentuan e, emozioaren eragines berdin edo zure Ba, bai bai, bai segurazki ba bueno niker ez zergati ba en espero hori kantatuko nuenik eta baina nu, e, asotan ezakitu barruak ze ze berduen eta eta bueno ba ala pentsatzen badu ala xe kantatu berri zelako nituela eta eta eta ondoren utzi da ba bueno autori izanak utzian psikat eh ta por horrek ba bueno seguro nago aterako jo dela irakaspen handiko de hemendik eta eta bueno eh orixia pizka mm. bat e, bai or, horrekin geratu naizela bueno pretsa baina horrokorrean final horroren hartuta ba bueno eh gauza batzuekin nere pozik gelditu ditzen eta eta balorazi egiten. egitenu mm -hmm. Nafarroako Bertsolori Chapelketan irabazlea zira Julius Soto nola entzuten duzu olako esaldia chapelketa ta leiak gustukoak dituzu Ba, egia esan, lehiak ez ez ditut bereziki guztoko, baino guztoko dudana da lehiak e, zure buruarekin lehiatzeko maten dizun haukera e, azkenean, usia pelketak eta ez bakarrik egunean, bertan, ba, bueno, urduritasun, beldur eta mamu askorik egin martiezu aurre. Eta azkenean, ba, bueno, nolabait borroka psikologiko bat daukatzea zure buruarekin, Ez bakarrik bersoetan ongita eta zure bersokera lantzeko e, bide hortan, baizik, bueno, alik eta lasa ginegoten egunean, e, alik eta zure gustukoen bersoa antatzen, eta batallatxos txiki asko dauzka txapelketak, eta hori bai ma maite dutela pixka bat ematen didan, aukera hori nere burua hobetzeko, eta nere buruarekin baleia ba, ba, ba hori egiteko, eta, eta bueno, Eta horrekondorio ez beti dakar, ba, bai zerbait ikasten dut zula. Uh -huh. Egia da, txapelketatik hanpore bersolariak, ba, nahiko esik jente garela gure buruarekin, eta ez dagoela zertan txapelketa batera joan, zure buruari daukan daukanguzti eskatzeko, eta eta zure buruarekin lehiatzeko. Uh -huh. Baina, bueno, txapelketako lehiamota hori ere gustaten zuen. Eneko laskozekin jokatu duzue eh? buruz burukoan, nola zenitu zinuen zure aukaria edo lehiakidea? Mm. Oso, oso ongi esan. Ba, Eniko e, bersoaldi bikaini egin zituen batu gogoangarriak eta eta laguntasun handia dauka bearekin eta eta asko asko pozzoari nintzen momentan bertan bere ba, bersotan laintzun da haina e, aske haina ain, uza arte eta haino ongi eta bueno, nik e, bera entzunala bas sentitzen nuenik ba, e, egin beran ugarri ongi eta da berak ere lagundu zian ere ni zure baina esan dizuena eneko izugarri ongi sentituen berdazten Julius Soto txapela beraz jantzi zienuen larumatean eta Lucia Gorni behatzi urteko bertsolariaren eskutik jaso zenuen emazte bertsolari baten gandik beraz gizon ez oshatua zen chapelketa batean zerzu emazten lekuaz bertsolaritzan Bueno, nik eh va va eskari finalean eta eta bai, horrek azkenan erakusten du zerbait. Eta Lucia Lucia ke manizanada Txapela, eh ba denontzakore posgeri dantzen azkenean bere figurak erakusten zuelako ba zenbat sortzailea Andrazko egonden egonden isilpean eta ez hori bakarrik orokorrean zenbat eh tema eh, de emakume egonden datagoen ba baitxaletetan eta eta ezin ezin dagokion eta eta merezi duen tokia hartuta. Orduan, bueno, Luziak hori erakutzi zuen eta personalizan orokorrean ikusten dut ba bazorionez eh, emakumeak gero eta tokiandiagoa, garrantzitsuagoa eta eta eta merezi duen gero eta espazio espazio hori hartzen ari dela personalari fila bat, bat daude maila izugarrikoak eta bueno, ez da importanteena ala dutenodez zaino bursuari emakume asko dabil, dabil plazan eta ez bakarrik antolakuntzan epailetzan, gehifartzailetzan, eh e, bueno, oso oso esa minuque presencia en día de la e, e, eta eta noski ez da neikoa, ez da erakusten ba, ba, du bueno Adibidez, aba bizkaiko finalean okerreztaniz eh erbia zen emakumearen presentzia bana Nafarrokoan ba bueno, u pizkoa aterago gato Dantzagustietan, e, eta bakari puruan, e, ba, hortan ere bai, bueno, azkenean eh puru urriagoa izateak ba, ekartzen du ba hori ba, oraindigo Nafarroan ba bai bertsolari emakumeak badaude baino baina esperantza dugu desente gehiago izango diela etorkizunean eta eta alde hortatik ere ba, bueno, lana lan egin beu du. Bedin bukazeko oraindik bego ja ari dira txapelketa honetatik Nafagoko bertsolari txapelketatik baina uda azkenean, Euska Eko txapelketarentzat prestatzen pentsatzen hasi hautez Ba momentu zen naiz en pentsatzen jarri Hari, e, nafarroko txapelketa, bueno, txapelketa bezala, ba, ba, bueno, ber, bere gain nahiko nahiko indar eta eta garrantzia dauka eta bersuari hori eskatzen dio bere begiratu ber horta jartzea. Orduan oraintxe bukatu berri da hau eta pixka bat e, asimilatu eta zertu berra daukate pasa eta deskansatu eta bueno, berritasiko naiz iskabate udazkeneko prestatzen eta eta bueno nimoz hartzen txapelketa mm. Julio Soto egan bezala Nafarroako behertsulari txapelketako irabazlea eta txapela eramailea ortengo berriz ere 1000 esker gurekin ego nike bale zube ditskatik asko augur itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan itz Estellena ratsuntan Euskal Iratietan, Baionan iragande desarmatze egunaren garietan agertu diren bakegileak entzunen ditugu. Gonden Larumat Arratsaldeko Ekitaldi Publikoaren bukaeran bakegile andana bat agertu baitira, horietarik batzuekin egin dituguel garrizketak entzunen ditugu irratsaio beresibatian Euskal Iratietan gaur agertjean 800tan. Bakegileak Minzo Euskal Iratietan Agako zorom eta itzeta putz sortan bukatzanak aurko bihar itzordua maitetna utzuigu bostak eta sehiak artean zertasaritzeko hori, bakizienoan ortsan den, eh? bihar diakinen dugugu biharko aktualitatearen araberakoa izanen baita! Anahtian euskalirratiak puntu eusen atxamaitan aldusi itzeta putz irratxaioak xailan atxamangaren gitusi egeski sehiak euskalirratietan!